פרק ז. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאילתך, אסתר המלכה, ותמנתן לך, ומה בקשתך, עד חצי המלכות, ותיעש. וטען אסתר המלכה, ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך, המלך, ואם על המלך טוב,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 והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתי היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית? הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו.